Al-Masjid Al-Amin Semampir Surabaya Rahimani Wurahimahumullah Bapak Ibu, Saudara Saudariku Pada kesempatan yang baik ini Kita lanjutkan Kajian Kitab Syama'ilin Nabi Karya Al-Imam At-Tirmidhi Rahimahullah Rahmatan Wasiyah Dan pada Kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari bab maja fi naumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab tentang tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah ketika tidur itu posisinya bagaimana apa yang dibaca sebelum tidur tak nah, ini harus kita pahami Supaya kita bisa meneladani Rasulullah. Taib hadis yang pertama. Kala al Muallif al Imam at-Tirmidhi rahimahullah. Hadassana Muhammad bin al Musanna. Kala hadassana Abd Rahman Mahdi. Kala hadassana Israel. An Abi Ishaq. An abdillahi ibn Yazid. An al Bara' ibn Azib Al-Berra bin Azib Seorang sahabat Nabi yang mulia An Nabiya Sallallahu alaihi Wasallam, sallam Iza akhza mazji'ahu Wa do'a kaffahu al-yumna Tahta khatihil ayman Wa qala rabbi qini adabaka Yawma tab'asu ibadaka sesungguhnya ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu jika beliau hendak tidur wadat kafahul yumna beliau meletakkan telapak tangan kanannya ini berarti telapak tangan kanan tahta khodihil aiman di bawah pipi sebelah kanan. Eh ya, betul Rasulullah meletakkan Telapak tangan yang kanan ini Diletakkan di bawah pipi beliau Yang sebelah kanan Begini Tidur sambil Kelapak tangannya Nabi Ditaruh di bawah pipi yang sebelah kanan Betul Wa qala dan rubdan Nabi berdoa Ini doanya ini mudah Sedikit tapi Masya Allah Rabbi Wahai Tuhan ku Kini Lindungilah aku Azabaka dari azab Yawma taba'asu ibadaka Di hari ketika engkau bangkitkan Hamba-hamba Rabbi Kini Azabaka Yawma Taba'asu ibadaka Ini harus dihafal Rabbi Kini Azabaka Yawma taba'asu Ibadaka Rabbi wahai Tuhanku Kini Lindungilah aku Azabaka Dari Azabmu Yawma taba'asu ibadaka Di hari ketika engkau Bangkitkan hamba-hamba nah, Ini ini Rasulullah Tidur Berarti otomatis Nabi miring kanan atau menggiri otomatis ke arah kanan karena pipinya Nabi ini diletakkan di pipinya diletakkan di atas telapak tangan yang lain gini terus bagaimana gambaran yang lain ya kita baca lagi supaya dapat gambaran lagi haddasana Muhammad ibn al-Muthanna kal haddasana Abdul Rahman kal haddasana Israel an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdillahi mithlahu yang semisal dengan tadi Di hari ketika engkau himpun seluruh hamba-hamba Mirip dengan yang tadi ya Berdasarkan hadis tadi Bisa diketahui tiga adab Yang seorang muslim dianjurkan untuk memakai tiga adab tersebut Ketika tidur dalam hadis tadi ya apa saja yang pertama? Al-ittija' ala syaqqil ayman. Berbaring di atas apa namanya? anggota tubuh sebelah kanan. Berarti miring sebelah kanan. Wa zani yang kedua, wad'ul kaffil yumna tahtal khaddil ayman. Dianjurkan meletakkan telapak tangan kanan. Di bawah pipi. Di kanan. Tergambar kira-kira. Oke. Okay. Yang nomor tiga. An yakul hendaklah oh, berdoa. Rabbi kini azabaka. Yawmata ba'atuh ibadah. Tolong dihafal ya. Dan dipraktekkan. Sebelum tidur baca itu. Rabbi kini azabaka yauma tab'atsu ibadak ya allah lindungilah aku dari azabmu di hari ketika engkau bangkitkan seluruh hamba hamba ketika manusia dibangkitkan di alam kubur dalam keadaan telanjang tidak beralas kaki tidak bersunat berkhitan Dibangkitkan, digiring menuju padang maksyar. Nah, jadikan aku termasuk yang engkau lindungi dari azab. Itu maksudnya. Karena pada waktu itu kan manusia akan ketakutan semua. Matahari akan didekatkan. Selain doa apa yang harus kita lakukan. Amalkan. Lima hal itu. Saba'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawmaladilla illadil. Bada hari ada tujuh orang yang akan diberi naungan di hari di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Itu Hari kiamat. Itu yauma tabatsu ibajak. Itu ketika engkau bangkitkan seluruh umatmu dalam riwayat yang lain tadi engkau kumpulkan gitu ya. Engkau himpunkan. Karena ada 2 hadis tadi. Ada yang yauma tabatsu ibajak, ada yang yauma tajma'u ibajak. Kalau tu pasu hari ketika engkau bangkitkan, kalau tajmau hari ketika engkau himpun dan kumpulkan ini perang masyar berarti kan? Dan di antara doa selain doa yang kita baca tadi sebelum tidur ada tujuh amalan yang harus kita pegang supaya kita dapat naungan pada hari kiamat. Yang pertama, apa? siapa orang yang diberi naungan pada hari kiamat? Al Imam Al Adil pemimpin yang Adil, bukan yang dolim. Terus apa saja? Apa saja yang sampai ingat? Tapa tujuh golongan yang diberi naungan pada rukyat? Pertama imam yang adil, imam yang tidak dolim. Yang kedua seorang yang hatinya bergantung di masjid. Ketiga seorang Pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan Betul. Yang nomor 5 Dua, eh, Dua orang yang saling mencintai karena Allah Bertemu karena Allah Berpisah karena Allah Yang nomor 5 Seorang laki-laki yang diajak berzina betul, Tapi gak mau dan mengatakan ini akhafullah. Yang nomor 5, Eh kok lima lagi Enam Sebelumnya Ah iya hatinya bergantung di Masjid, belum lagi Nah terus apa Pemimpin adik Terus Orang yang hatinya bergantung di masjid Pemuda yang tumbuh berkembang Dalam ketaatan Terus Orang yang diajak Perizinan tidak mal. Nombor lima. mencintai karena Allah berpisah bertemu karena Allah. Nomor enam. Nombor satu. orang yang bersedekah disembunyikan sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Yang nomor satu lagi seorang pemuda eh, seorang yang menyendiri. Menangis berzikir sampai menetes air matanya. Tujuh hal, tujuh, tujuh orang yang diberi naungan pada hari kiamat. Bismillah. Termasuk amalan yang menyebabkan kita diberi naungan pada hari kiamat adalah sodokoh. Rasulullah pernah bersabda, "Kulumriin." Tahta sodaqotihi Yawmal kiamat Setiap orang Ada di bawah Naungan sodaqohnya Pada hari kiamat Yang adalah kita Mengeluarkan sodaqoh Terutama besok ini menjelang Ramadan Dan sodaqoh itu mental ya, Mental ya Ada orang kaya Tapi tidak bisa sodaqoh Ada orang pas-pasan saja Tidak terlalu kaya Bahkan kekurangan Tapi mentalnya Suka memberi sodak Maka penting ini. Wa afdalu As-sodakot Afdalu as-sodakoti Saqyul ma Seutama-utama Sodakot adalah Ngasih minum Atau sodakot air Seorang pelacur Diampuni Allah gara-gara Ngasih minum anjing yang ngasih minum ya dianggap hina. Yang dikasih minum ya dianggap hina. Tapi karena memang soda air ini luar biasa pahalanya. ya. Apalagi kalau jenengan besok ini Ramadan. Jenengan beli air mineral banyak taruh di masjid. Coba itu anjing saja. Dikasih minum pelacur. Menjadi penyebab ampunan Allah. Lalu bagaimana pahalanya kita ngasih minum Orang yang sedang melaksanakan puasa Kasih minum untuk bukanya maksud saya Dan untuk terawainya Kita sediakan air minum disini Pahalanya luar biasa itu. Padahal Jum'ah Ini kita harus melatih diri kita Untuk peka ya alam. Terus kita lanjut Wahadad du'a munasibun Li hadzal maudhi ha ya munasabah. Radigan. Doa yanabi dhati rabbikini azabaka yauma tab'atsu ibajaka. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu di hari ketika engkau bangkitkan hamba-hambamu. Kata Syekh Abdul Razza, doa ini sangat cocok untuk dibaca Sebelum tidur, kenapa? Li an nan nauma yudak kirubil yudak karbil maut. Karena tidur itu seperti kematian. Maka sebelum mati kita berlindung kepada Allah, tidak diadab ketika dibangkitkan. Bal inan nauma wafatun. Bahkan tidur itu adalah wafat, kematian. Saya tivial hadis an naui das taiko naumi. Nanti akan kita jelaskan. Bahawa orang kalau bangun dari tidur Doanya adalah Alhamdulillahilladzi Ahyana ba'dama Amatana Wa ilaihi musyur Segala puji bagi Allah Yang telah menghidupkan aku kembali Ba'dama Amatana setelah mematikan aku Inilah Dalil para ulama bahawa Kata wafat itu juga dipakai Untuk apa? Tidur Ya Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Wahdah sana, Wahdah sana Muhammad bin Khailan kata, Wahdah sana Abd Razzaq Sufyan, An Abdul Malik bin Umair An Ribawi ibn Hirash, An Hudayfa. Hudayfa siapa ini? Hudayfa ibnul Yaman. Hudayfa ibnul -Yaman. Ibn Yaman ini sahabat yang paling paham tentang Kejelekan-kejelekan Tentang fitnah-fitnah Tentang keburukan-keburukan anil khair Kata huzaifah dulu Orang-orang di masa Nabi Selalu datang ke Nabi Tanya yang baik-baik Ya Rasulullah tunjukkan amalan Yang kalau aku lakukan Aku masuk surga Ya Rasulullah tunjukkan Amalan kalau aku lakukan Aku di Ya Allah Yang baik-baik ditanyakan ke Nabi Acapun aku Aku dulu suka tanya yang jelek-jelek Aku dulu tanya yang apa? Jelek-jelek Karena aku khawatir kejelekan-kejelekan itu Terjadi dan menimpa umat ini Maka aku ingin tahu apa saja kejelekan-kejelekan Sehingga memang Khudhaifa ini punya spesialisasi Tentang fitnah-fitnah Salah satunya adalah dia satu-satunya orang yang diberi oleh Nabi Daftar nama-nama orang munafik Fulan munafik, fulan munafik, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan Ini khutifah dikasih daftarnya oleh Nabi Datanya maksudnya Yang ini tidak dikasihkan ke Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Menunjukkan kedekatannya Nabi Dan menunjukkan memang ini orang kekhususannya tahu yang jelek-jelek dan ini sudah sering saya sampaikan ke antul semuanya. Seperti seorang penyairah mengatakan. Araf tu syarra li, li syarri walakin litawakihi. Wa man lam ya'rif asyarra minal khairi yakukfihi. Aku ingin tahu kejelekan-kejelekan. Bukan karena ingin mengamalkannya. Akan tapi agar aku tidak terjatuh pada kejelekan-kejelekan. Barang siapa yang tidak bisa memilah kejelekan dari kebaikan. Dia akan terjatuh di dalamnya. Maka Khudaifah ini dalam wazuk orang. Saya, kita baca ya. Kala Khudaifah berkata... Kana Nabi SAW... Iza awa ila firashihi... Dahulu Rasulullah... Jika beliau hendak berbaring... Menuju pembaringannya... Nabi berkata... Allahumma... Bismika amutu... Wa ahya... Dengan namamu ya Allah... Aku mati dan aku hidup. Berarti kan identik tidur itu dengan apa? Dengan Makanya doanya pun dari tadi begitu. Allahumma ya Allah bismika amutu wa ahya. Hafal? Allahumma, ay sumanya, Allahumma bismika amutu wa ahya. Iya. Jadi itu doanya bismika Allahumma Aku doa dengan nama Mu Allah. Aku mati dan aku hidup. Wa ilas taikodo dan kalau bangun maka dia berkata Alhamdulillahil ladhi ahyanah baidah wa ilayhin nushur segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Dan hanya kepada Allah kita akan Kembali dipanggitkan Ya makanya Ini penting ya Kalau kita yang ngaji Tidak ngamalkan terus Apa sih ngamalkan Tadi bangun baca doa ini Alhamdulillahilladzi Ahyana ba'dama Amatana wa ilayhin Nusyum Yang belum punya kitab Tukuwa kitabih itu nasi tulisan wakifial lawan di ini beli kitab ini enggak rugi banget untung banget ya enggak ada orang beli kitab rugi nanti karena kitab itu tempatnya ilmu terus selanjutnya haddasan akutaib bin said qal haddasan al mufaddal bin fadalah an ukail urahu al zuhri an urwah dari Urwah an Aisyah dari Aisyah. Urwah ini apanya Aisyah? Ponakan. Karena Urwah ini adalah anaknya Asma binti Abu Bakar. Urwah bin Zubair bin Awwam. Ya, Asma nikah sama Zubair bin Awam punya anak namanya Urwah bin Zubair. Otomatis Urwah ini keponakan siapa? Aisyah. Karena Asma kan saudarinya Aisyah La urwa ini tabi'in Pendekarnya tabi'in Ahli ilmunya tabi'in Beda dengan kakaknya Kalau kakaknya sahabat, Abdullah bin Zubair Sehingga urwa ini enggak ketemu Nabi Tapi dia nyerap ilmunya Nabi Dari tantenya Siapa? Aisyah Setiap hari ketemu Aisyah Diajari sama Aisyah Sehingga urwa ini Paham betul hadis-hadisnya Nabi Ya dari istrinya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. An Aisyah dari Siti Aisyah kalut Aisyah berkata, Rasulullahnya ini yang paling tahu tentang Rasul ini ya Aisyah turunnya Nabi bagaimana tidurnya Nabi bagaimana gerakannya bagaimana yang dibaca apa ya hafazlah. Rong Aisyah ketemu Nabi tidur bareng Nabi bagaimana Aisyah merekam informasi dan menyampaikan ke kita perhatikan kata Aisyah. Kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika awal ilafirasihi, jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak berbaring, ya, awa ila firasihi, jika awal ilafirasihi, jika da dahulu Rasulullah hendak berbaring ke pembaringannya, kulalai setiap malam, setiap malam ni yang dilakukan Nabi, jama'a kafayhi mengumpulkan dua tangannya begini. Fanafasa fiihima Aparnya nafasa di tiup tangan kanan tangan kiri dikumpulkan fanafasa bi kemudian Rasulullah meniup di keduanya wa qaraa fiihima terus Nabi membaca pada kedua telapak tangan ini qul huwallahu ahad Allahu sampai selesai maksudnya itu bukan kok qul huwallahu ahad tok Lalu Allah sampai selesai. Wa kulaudu berbil falak dan kulau kulaudu berbil falak. Wa kulaudu berbil nas dan kulaudu berbil nas. Setelah itu, thumma masah bihima kemudian diusapkan kemanapun yang dimampui dari sekujur tubuh beliau. Thumma masah bihima kemudian Nabi mengusap dengan keduanya tadi itu yang sudah dikasih. suarai tadi itu, ya. Tasih jampi yang sari, yaitu keluar Allahul al Falah Qinnas, kemudian diusapkan ke manapun mastatoa yang dimampui Min minjazadi dari jasadnya, wajahnya, kepalanya, semuanya, tangannya, sampai ke mana? Kaki beliau semuanya. Yakjaubihimarok saud dimulai dari kepala dan wajah, wajah kepala begini, kemudian maak balamin jazadi dan apa yang di, apa yang di depan dari kasatnya beliau. Yasna udzalika salah sama Rasulullah melakukan itu tiga kali. Berarti begini. Kul allah tiga kali, Allah al-qur'an tiga kali, kalau tiga kali, kalau al-binaq tiga kali, Kul falak tiga kali, ataukah satu-satu diusap terus lagi lagi. Yang kedua apa yang pertama? Yang kedua. Ini satu. Kemudian diusap seluruh tubuh, terus ulangi lagi. Begitu ya. Ya senaudah lika salah dan panjenengan kalau benar-benar meresapi makna Qul walauhu ahaat. Makanya kenapa Nabi kok menggunakan tiga surat ini sebagai senjata? Ini surat dibaca Nabi pada waktu setelah subuh. Betul ya? Tiga kali, betul? Qul walat tiga kali. Kulagudu berbil falak tiga kali, kulagudu berbil nasi tiga kali. Termasuk doa pagi betul kan? Terus nanti ketika duhur setelah duhur Rasulullah membaca lagi satu kali satu kali satu. Kali. Setelah asar satu kali setelah satu kali. Petang berapa kali? Atau setelah maghrib juga tiga kali tiga kali tiga kali. Setelah isya sekali sekali sekali. Menjelang tidur tiga kali tiga kali tiga kali. Kalau kita paham betul maknanya luar biasa Aku berlindung dengan Tuhannya waktu falak Tuhannya falak Min syarima Kholak dari kejelekan Apa yang Allah ciptakan Yang diciptakan Allah itu siapa? Hah? Yang diciptakan Allah itu makhluk Iya makhluk itu siapa? Kok jawabannya gerendil-gerendil. Makhluk itu selain Allah wis menjawab pusing marem. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan apa yang kamu ciptakan, semua kecuali dirinya sendiri. Ini doa azabujagan, Pak. Sama sebelum apa keluar rumah atau kapan pun zikir pagi dan petang kalau sudah baca kul a'udzu bir ini penjagaan Saya sabujagan. Dari jin, dari kendruwo, dari orang jahat, dari bekal, dari ular. Dari kalajengking, dari tikus. Masuk semua. Makanya dulu itu Nabi berdoa. Berlindung dari jin, berlindung dari hewan buas. Berlindung dari... Tapi ketika turun kulaudu berabin falak. Ditinggalkan semua sama Nabi. Ganti pakai ini aja. Sabu jagat sudah. Dari orang jahat, dari suster ngesot. Dari sudir bolong, dari... Masuk apa? Makanya namanya doa perlindungan sabu jagat. Makanya kenapa sih kita ini sebelum tidur Bangun tidur, sore pagi Petang kok suruh baca, ini perlindungan Sampu jagat, kadang-kadang kita kurang memahami Kul katakan Muhammad Aku berlindung Kul audu berubbil Aku berlindung kepada, kepada Tuhan ya falak Itu siapa? Allah Min syarih ma Dari kejelekan apa saja Yang diciptakan Allah Yang diciptakan Allah apa? Ya selain dirinya semua ini makhluk yang selain dijumpa. Maka kalau kita berdoa dengan ini, maka kita berlindung dari semua bentuk kejahatan makhluknya allah. Baik manusia yang jahat, baik hewan yang jahat, baik jin yang jahat, masuk semua. Itu makanya kita harus berdoa dengan doa itu. Dah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kejuatanannya. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merukiahnya, ya membacakannya. Kul agudu berak, kul wallahu ahad sampai selesai. Kul agudu berakil falak sampai selesai. Kul agudu membina sampai selesai. Terus diusap ke seluruh tubuh beliau. Rasulullah mendahulukan meniup sebelum membaca. Terus membaca. Kenapa kok tak baca dulu, baru diin? Apa? Pak Roni mesti tahu jawabannya Soalan sering tak sampaikan. Eh, ya, Baron? Oh sekarang hari ni <tuh> Abu Ais Abu Ais Kenapa kok Rasulullah kok meniup dulu baru baca Kenapa tidak baca dulu baru <tuh> Kenapa sudah pulak balik Ustaz itu belum nyampe nak terus balik Kenapa untuk menyelisihi para dukun dan penyihir. Karena di mana-mana penyihir itu mantra dulu, komat-kamit dulu baru terakhir nyembur. Mantra-mantra. <tuh> Nabi enggak mau tiup dulu. Baru dibaca. Yani mukhalafatu as-sahara wal kahana untuk Menyelisihi para Dukun-dukun dan para penyihir Ini dalil bahawa suwo ada yang syar'i, Ya Rukya Rukya itu bahasa Arab Kok coro Jawa ya jampi Suwo jampi itu lho kan Ya Cuman ada kata-kata suwo kan diidentikan dengan Jelek Betul Ada kata-kata Rukya selalu diidentikan dengan apa Baik Padahal Nabi mengatakan Inna Sesungguhnya Rukyah Terus Jimat, pelet Itu syirik, Nabi nyebut Rukyah Rukho, jamak Rukyah Cuma orang Indonesia ini Bahasa Arab pasti benar, bahasa Jawa Dianggap salah ya, Yang boleh yang apa? Rukyah Tapi yang syar'i Suwuk, tapi yang Syar'i -su. Besar bagaimana hukumnya sukar terperinci mas. Anak sih boleh, anak sih nggak boleh. Podo garu bagaimana hukumnya rugia. Podo ya anak sih boleh, anak sih yang yang boleh adalah satu memakai lafadz Al Quran. Contohnya jampi pakai ayat kursi, jampi pakai Al Fatihah. Masih Masihkan nggak kisah sambil buka kitab Tafsir Ibnul Qaisir, kemudian surat Al Fatihah. Di situ disebutkan cerita Imam Ibn Qasim mencantumkan cerita dulu para sahabat itu pernah sahur di tengah perjalanan kehabisan bekal masih ingat kelaparan nih sahabatnya terus dia beliau datang ke sebuah kaum para sahabat datang ke sebuah kaum minta untuk dijamu tapi nggak ada yang mau jamu dilapor Tiba-tiba roisul Korea, roisul kaum ketua sukunya itu tersengat kala jengking hewan berbisa. Maka diobati datangkan tabib tak sembuh-sembuh. Terus ada yang usul cuba barangkali rombongan orang itu ada yang bisa nyuwuk. Ya, maka datanglah mereka salah seorang di antara mereka mendatangi para sahabat. Apakah di antara kalian ada yang bisa jampi? Apakah diantara kalian ada yang bisa nyur Tiba-tiba ada satu sahabat yang angkat Iya ada saya Maka para sahabat yang lain heran. Sejak kapan dia bisa nyur Saya bisa nyur Tapi dengan syarat Kalau sembuh tolong kami dijamu Untuk makan Karena lapor nih Sahabat ini datang ke Ra'isul Qawum Ke ketua apa tadi Suhu. Dibacakan apa al fatihah ya? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sampai selesai Dan Allah memberi kesembuhan Seperti tidak kena lagi Waras Akhirnya Sahabat ini pulang ke Madinah Dibawai Empat puluhan kambing Puluhan kambing lah Sahabat yang lain mengatakan Sejak kapan anda ini bisa bangga? Nanti bisa merugian Setelah itu mereka mengatakan kita enggak boleh makan kambing ini sampai kita bawa pulang ke Madinah. Bagaimana hukumnya menerima upah dari Nyuwuk tadi itu? Masalah ni yang ngomong Nyuwuk kan dianggap salah. Nih ngomong rukyat dianggap apa? Bahasa itu bahasa untuk itu. Pocok macam madrasa itu. Nih kata madrasa, Ini Indonesia pasti Islam, betul tak? Padahal sekolah Kristen juga madrasa juga, bahasa saja. Itu. Alhamdulillah dibawalah pulang sampai ke Mejina. Maka para sahabat ini nyampe ke Nabi Rasulullah. Kita di perjalanan terjadi begini, begini, begini. Terus kita dikasih kambing banyak ini. Ini bagaimana? Mana yang katanya Nyuwak tadi? Ditanya sama Nabi. Kok kamu tahu kalau Al-Fatihah itu adalah suhu atau jampi? Kok tahu kau ini? Ini pertanyaan penetapan. Bukan pertanyaan penginggaran. Paham gak? Maksudnya lu apa kok ero ngene Berarti mendukung apa enggak mendukung? Mendukung tapi melalui pertanyaan, pertanyaan yang sifatnya penetapan. Lahon kok ero ngene lho Akhirnya kata Nabi, tolong aku minta juga saham dari kambing tersebut. Tidak dibagi juga Ah ini ya itu pakai Al-Qur'an. Atau pakai surat Al-Baqarah. Inna syaitana yanfiru minal baiti allazi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al Baqarah, terutama tiga kul yang terakhir itu mandi, kos peleng, tiga kul, tri kul yang terakhir itu. itu mandi luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua pakai hadis. Kebiasaannya Nabi itu kalau ada keluarganya sakit, Siti Aisyah sakit, yang sakit dipegang sama Nabi terus dibacain doa awas enggak hafal sampai ngaji berang tahun enggak hafal tuh itu balik di sampean ayo siapa yang bisa ayo eh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada yang sakit dipakang didoain Allahumma rabban nas adhhibil ba's isfi anta asy-syafi la syifaa'a illa shifa'uka Syifa'an La yughadiru Rusakom. Siapa yang apa? Siapa <tihak> angge? Mujair luar biasa Pak doa luar biasa. Allahumma Rabban Nas, wahai <tihak> Tuhannya manusia, adhibil baksa ilham lah penyakit ini. Isfihi sembuhkanlah ia. Antas syafi hanya engkau lah yang mampu menyembuhkan. La syifa'a illa La tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu Kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas kekambuhan lagi Nah Nabi itu kalau istrinya sakit Tidak hanya dibacakan itu Tapi dipegang Karena dipegang itu juga Ada perasaan dan psikologi itu Senang Dijemuk Nabi Dipegang Nabi Plus pakai doa itu Ini dihapal banget Ya, kalau kita yang tidak mengamalkan, kita yang ngaji terus apa yang mengamalkan ini? Kalau, kalau kita tidak mau mengamalkan. Ya nah, diamalkan ya. Makanya punya kitab, dikasih stabilo. Terus diapal. Ini anak iloro, putun iloro, putun iloro. Saya baca itu. Allahumma adhibil ba'sa Rabbana isfi. Antas syafi. La shifa'a illa shifa'u ka shifa'an la yuhadir. Biasa kalau rumah sakit Islam, rumah sakit Muhammadiyah di situ. Di depannya ada tulisan ini. Allahumma adib wa saraf dan isfi'an La shifa'i ila shifa'u Shifa'an la yuhu'udrus Diapa? dihafal, harus dihafal Ya, biar kulina Kenapa sih dulu para salaf Kok apal ribuan hadis Meriwatkan ke ribuan Ketika ditanya kenapa Kami ini menghafal dengan mengamalkannya Ini gak dihafal no. Lali Makanya kenapa orang-orang dulu Apal hadis banyak Soali diamal. Lali no. Makanya tetap terjaga, diriwayatkan Tapi kalau gak diamankan ya lupa Nah ini itu ya. Terus nomor pertama pakai Quran Nomor dua pakai hadis, ketiga Memakai alafat yang jelas Ciri rukia yang apa? Syari' Kalau aja orang rukia gak jelas, ngeremeng Qumat kamit Dengan bahasa yang gak bisa dipahami Itu bukan syari' Ya istilahnya kan ngomong-ngomong Qumat kamit, kenapa Qumat kamit? Karena gak jelas Komat kambit baca mantra. Bawang putih, bawang timur, merica, oh disebut tokat. Awob tim salapit. Kak juga dipahami itu enggak boleh. Pasti bukan syar'i. Karena syaratnya lafalnya jelas. Nek bahasa Arab yo Arab sing cetok. Lo kadang-kadang ada tulisan, Pak. Kul ditulis dari belakang. Kul husumsang. Ditulis kaf ra'i, enggak bisa dipahami. Kan ada kan itu. Mantra-mantra kaya Gak bisa dipahami Raja-raja itu Ya itu pasti itu Kelenik ya itu. Ya termasuk uruhnya itu harus jelas Nek Ini bersuara Cakco bahasa Arab Ini bahasa Nisa Ya kapa-apa Uruh itu bahasa Arab Tikur ngapal no Lalian Ustaz Allahumma ya Allah sembuhkanlah penyakitnya orang ini Panjenengan zat yang maha menyembuhkan Tidak ada yang menyembuhkan Kecuali panjenengan ya Allah Kesembuhan yang tidak meninggalkan Bekas lagi Bahasa Nisa Eh Agak saja ini sabsa sojo. Kak sabsa sojo, ya betul enggak Ya, sedang berli, nomor berapa? Nomor 4 ya. Nomor 4 nih. Perhatikan ini penting nih. Wajib mengimani bahawa yang menyembuhkan Allah bukan si perukia. Ya? Wajib mengimani bahawa yang menyembuhkan bukan perukia, ya? tapi siapa? Allah Subhanahu wa Ini Ini termasuk penjagaan diri agar terhindar dari sihir yang dilakukan Nabi ya ini harus di, diamalkan ini tadi ya tangan kanan tangan kiri disatukan ditiup dibacakan kul Allah dibacakan kul Allahul Falaq dibacakan kul Allahul Bina terus diusapkan ke kepala dan wajah dan seluruh tubuh ini ya dilakukan berapa kali Insya Allah aman dari sihir. Dari apa dari si, Terus kita lanjut Masih ada dua hadis Eh tiga hadis Selain itu tanya, -tanya jawab Hadassana Muhammad bin Bashar Qal hadassana Abdurrahman bin Mahdi Qal hadassana Sufyan An Salama bin Kuhail An Quraib An Ibni Abbas Dari Quraib Dari Abdullah bin Abbas Siapa Quraib ini? Quraib ini tabi'in bah Beliau itu Mantan budaknya Abduo bin Abbas. Meriwayatkan hadis yang sangat terkenal. Saya cerita dikit ya. Keluar dari materi ini ya. Kureb ini pernah sampai ke negeri Syam. Di negeri Syam, kureb ini melihat hilal. Hilal Ramadan. Pada malam Jumat. Sehingga negeri Syam, seluruh negeri Syam itu, penduduknya, melihat hilal malam Jumat. Berarti puasanya hari apa? Tolong dijawab Orang negeri Syam Lihat hilalnya malam Jumat Berarti kapan puasanya? Nah, kok ngomong Sabtu memang lebih ya ceritanya? Ya oh, Malam Jumat sudah lihat kok Sabtu baru Sehingga penduduk negeri Syam ini puasa hari Jumat Di akhir bulan ketika pulang sampai ke Hijaz ke Madinah atau ke Mekah Quraisy sudah selesai. Ternyata Abu Uba bin Abbas dan kaum muslimin di Madinah masih berpuasa. Maka ditanya sama Quraisy, "Wahai majikan, wahai tuan kami, kok masih puasa? Kami loh sudah selesai." Abu bin apa sih, "Lo? Entar waktu di mana? Syam lihat hilal malam apa?" Dijawab sama Quraisy, "Kami melihatnya malam Jum'at Kata Abdul bin Abbas adapun kami di Hijaz ini Madinah atau Megah Kita melihat Hilal pada malam Sabtu Maka kami puasanya hari Jadi Quraib sudah berbuka Penduduk Madinah masih puas Ini dalil bahawa Setiap negeri memiliki Rukia masing-masing Itu Quraib nih Kembali ke materi Dari Quraib Dari Abdullah bin Abbas Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha. Sesungguhnya Rasulullah tidur sampai nafakha. Nafakha itu begini lho. karung karo-koro sampean. Yang... Ngor <tik> sampean gergaji. <tik> Nafakhane apa di sini coba. Hah? Ora mirip. Iya, enggak nem. Ya, kek okay. bukan seng tak teguh aku cerita nak no, ya. <SILENCIO> ya. Ya, jadi Rasulullah pernah tertidur sampai terdengar suara lirik kayak gitu. Nah, begitu. Wakana idana mana fakoh Rasulullah kalau tertidur beliau keluar suara kayak tadi itu lirik. <SILENCIO> Faatah hubilal datang labillah. Fa'adhanahu bis sholat Ngasih tahu Ya Rasulullah Sampun masuk Wagdan sholat Sampun melebet Wagdan sholat ya Rasulullah Ya faqoma Maka Rasulullah berdiri Artinya Rasulullah itu Cepat bangun ya bukan seperti kita gitu Dipasang alarm Alarmnya dimatikan Itu pun bangun-bangun Kenapa alarm kok mati ini Betul dia sendiri yang matikan Nah ini bila ini fungsinya ini Atau tugasnya bila bangunin Nabi Ya Angkat Rasulullah berdiri Fasolat terus Rasulullah sholat Walam yetawadzok Dan Rasulullah tidak wudu. Nah ini perlu dikaji ini Kok bisa begini Walam yetawadzok Benar tak ini? Kitab sama juga gil Dan tidak oh, Tidak apa? Tidak berwudhu dekat dijelaskan sama Syekh ini ya. Oh. Perhatikan. Ada penjelasannya di kama bayanu ilm bayana ahlul Ini dijelaskan oleh para ulama min khususiyatin nabiy. nabi. Kenapa? Karena nabi pernah berkata innamasyarul anbiya la innamasyarul anbiya tanamu ayununa. Para nabi itu tidur matanya saja. Walatanamukulubuna Tapi hatinya enggak ikut tidur Jadi masih terjaga Terjaganya Sehingga Rasulullah mungkin itu para ulama Mengambil kelisi simpular kenapa Nabi kok tidak apa nah, Tapi kalau Nabi misalnya Maaf Nabi buang angin Untuk uh, kalau itu Paham Tapi kalau khusus naum ada hadis khusus Bapak para Nabi tidak apa Tertidur yang tertidur apanya Matanya hatinya masih terjaga Tidak tidur itu mungkin penjelasannya yang disampaikan Syekh Abdul Ronsal. Makanya butuh syarah kitab ini. Hadassan Isra'i bin Mansur, kal hadassan Afan, kal hadassan Hamad ibn Salamah, an thabit an Anas bin Malik. Tetap ketemu Anas. Hampir tidak pernah kita ngaji kitab ini, tidak ketemu siapa? Anas. Mesti ketemu Anas. Karena ini orang yang paling paham Nabi. Anna Rasulullah SAW kana idha awa ila firasihi kal Rasulullah ketika mau Berbaring beliau berkata Alhamdulillahilladzi aqamana wa shakana wa kafana wa awana fakmimman lakafialahu wallamukhya. Jadi Rasulullah sebelum tinjau diantara doanya ini, ya Alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami, memberi minum kami, mencukupi kami, memberi perlindungan kepada kami. Berapa, berapa banyak orang yang tidak memiliki ke kecukupan enggak ada yang mencukupinya dan tidak ada yang memberi perlindungan kepadanya. Ini juga termasuk doa ya. Tapi mungkin kurang familiar kepada kita karena yang sering kita hafalkan Allahumma bismika amutu wa ahya. Itu yang paling populer. Bahkan dulu kita masih kecil ya, ibu saya di desa. Orang enggak ngerti pengetahuan yang umum orang petani. Itu saya kecil itu ditalkin sama ibu saya. Ya, sebelum tidur juga ditolong sama ibu saya. Yang mengajari saya Quran ibu saya padahal orang oh, petani uji enggak ngerti apa tapi semangat ngajari anaknya. Kalau enggak bisa dipukul ya, oh. ya, itu yang enggak bisa lupa itu. Haddatsana Al-Husain bin Muhammad Al-Jariri terakhir, qadis terakhir. Qala hadatsana Sulaiman bin Harab, qala hadatsana Hammad bin Salama an Humayd An Bakr ibn Abdullah al-Ruzani, An Abdullah ibn Rabah, An Abi Qatadah. Abu Qatadah. Naam, seorang sahabat Nabi yang mulia. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arasa ar bilailin ittaja. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat arasa ar diartikan apa itu? Kalau butuh tidur gitu ya. Kalau tidak Eh, sebelum tidur itu, saya baca idah iktaja ilan naum kubelis subuh sebelum subuh. Ya, dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika ingin tidur menjelang subuh pilihin itu jala ja shikhil Dulu Rasulullah jika hendak tidur maka Rasulullah berbaring dengan apa sisi badan sebelah kanan. Tu nggak nggak tahu ya kita bukan ahli kesehatan Dokter yang paham dan mengungkap kenapa nabi kok miring ke sebelah kanan itu apa uh, manfaatnya ya Wa'idah ar Rasulubella subuh nasobati ro'ahu kalau rasulullah tidur sebelum subuh jadi kan rasulullah kan kebiasaannya kan bangun di seperti ke malam betul tak dia salat malam. Setelah itu sambil nunggu azan subuh biasanya tidur Rasulullah itu. Lah Rasul kalau tidur itu nasabadi ra'ahu. Rasul kalau tidur menegakkan lengan ya. Hah? Hasta. Jadi begini tidurnya Nabi. Iya, betul gitu ya kira-kira. Diro kan ini, nih-nih. hasta. Nah Nabi itu kalau tidur menjelang subuh setelah sholat malam Mau sholat subuh tidurnya begini Ini ditegakkan Mungkin maksudnya biar enggak nyenyak Mungkin ya Kenapa? Karena sebentar lagi apa? Insya Allah seperti itu menjelaskannya Wabadu'a roksau ala kafi' Ya betul Jadi Nabi ini kalau habis sholat malam tidurnya begini dah pakai bantal gulingan ngerakut Bisa Oh, tambah 15 itu. Yesus gua iya tertidur me merehatkan diri tapi begini aja. Jadi ditegakkan terus ininya di naik jadi wong Jawa senggawang ya. Tapi sambil tidur. Sambil layah-layah begini. Ya. Di sini insyaallah ada maksudnya. Ah ini dijelaskan sama Syekh Idza hatajil an naum kubil subuh wal waqti dayyik la yakfi lirraha. Kalau waktunya mau salat menjelang subuh sedangkan waktunya sempit tidak cukup maka Rasulullah pakai cara seperti itu. Tujuannya supaya tidak terlena, tidak nyenyak sehingga tidak ketinggalan salat subuh. Itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan satu atau dua. Cukup. Semoga bermanfaat. Dan ini adalah Kajian terakhir sebelum Ramadan ya. Jadi insyaAllah kita ketemu syawal atau setelah syawal. Nanti syawal ini kan pulang kampung. Setelah pulang kampung ada johra, masyayikh. Ya Allah alam nanti semoga di muda kan. Ya Pak. Yang keras Pak. Bismillah. Ya, sudah, sudah habis. Ya, kalau tidak ada, Gini ada kaedah pak. Kalau panjenengan paham kaedahnya, maka Insyaallah paham. Kaedahnya itu apa yang diikat Nabi, ya kita ikat. Apa yang tidak diikat Nabi, ya lepaskan, jangan diikat. Maksudnya bagaimana? Begini. Kalau ada riwayat-riwayat yang sudah ditentukan bilangannya ya sudah ikuti aja bilangan itu jangan di jangan diurai. Kalau kata Nabi subhanahu wa taala tiga kali ya sudah ikuti itu aja, jangan diurai terus ditambahi jangan karena sudah diikat sama samaNya. Tapi kalau hal-hal yang nggak diikat wadkurullah kasiro dikirla kepada Allah yang banyak dalam momen-momen tertentu selain tadi itu setelah sholat wajib misalnya. Ya berarti kita boleh sebanyak-banyaknya. Sebelum itu mau dikir yang mau gua saja. Tapi enggak harus. Karena sebagian orang itu suka hitung-ngitung-ngitung gitu. Ngikut -ngikut. Kalau nabi enggak mengikat jangan diikat. Tapi kalau nabi mengikat jangan dilepas, termasuk bilangan-bilangan. Kalau enggak ada keterangan di sini bisa meruqyah pakai Al-Fatihah. Ya boleh. Satu kali, diulangi tiga kali, diulangi lima kali boleh. Karena enggak ada keterangan. Hitung-ngitung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hubungannya Ustaz Hadis yang apa tadi? berbunyi Ada golongan yang bisa Lolos Dari azab Allah di hari Akhir Salah satunya adalah orang yang tidak pernah Dirukyah Orang yang tidak pernah Minta Dirukyah Bukan lolos begitu. Ada orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisap. Yang disebutkan Nabi, cirinya ada empat. Tapi intinya yang keempat. Yang pertama, humuladi natalayas terkun orang-orang yang tidak minta di rupiah. Bisa enggak usah minta-minta di rupiah. Mungkin kerkes titik. Kau diganggu awi. Bisa tolong aku di rupiah. Ojo. Oh, Jangan gampangan minta diruqyah. Tapi engkau sendiri yang meruqyah dirimu seperti tadi yang diajari Nabi pakai Allahumma adhibil basar rabban isfini anta la syifa illa syifauka syifa an la, la yuhdiru atau pakai Al-Fatihah atau pakai Ayat Kursi atau pakai kul Atau yang lain. Semua Al-Qur'an ruqyah tapi terutama ayat-ayat khusus yang tadi saya jelaskan. Ummul ladzina la yastarkun orang yang tidak minta diruqyah. Walayah orang yang tidak bertatoyur, tahu kan? Tak saya cerangkan panjang nanti. Terus nomor tiga, walayak tidak berobat dengan kay besi yang dipanaskan terus disundutkan, sunutkan. Yang nomor empat, wa <tik> alarobimnya orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Lah, empat itu intinya yang nomor empat nomor nomor satu itu contoh nomor dua contoh nomor tiga contoh tapi intinya nomor empat Artinya orang minta di orang minta di mengurangi tawakal orang bertatoyur tidak hanya mengurangi tawakal syirik itu you know? terus berubah dengan kay makanya imam muhammad bin abdul wahab punya kitab namanya kitab betauhid sudah diajarkan di majed alamin harus ada, Pak Kecana betul. Masjid manapun usahakan ada kajian kitab tauhid. Terserah usahanya siapa, tapi usahakan ada. Itu kitab untuk menjaga diri kita agar tidak terjatuh pada kesilikan. Syaikh Muhammadul Haaf punya kitab tauhid yang terkenal itu leh. begini. Man hak kau ketauhid dah kolal jannah bila adab walah hisab Barang siapa merealisasikan Tauhid dengan sebenar-benarnya Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab Contoh hadis yang dipakai Ya hadis tadi yang saya baca tadi itu Tidak minta dirugian, tidak ini, tidak ini Nah itu contohnya Tapi intinya adalah Bertauhid dengan Tauhid yang sebenarnya Terus Bagaimana hubungannya dengan hadis yang berbunyi Dengan golongan yang bisa Oh hadis yang tadi tujuh tadi tak Ya tak bertentangan berarti wong pitui mang ahli tau khid, gitu lah maksudnya meskipun pemimpin adil, tapi ngelakoni kesirikan, bisa? gak bisa meskipun orang yang hatinya bergantung di masjid, tapi ini ahli syirik, bisa? gak bisa, jadi ini gak bertentangan artinya wong pitui mang wong sing ahli tohid. jadi hadisnya tidak bertentangan, justru saling apa? menguatkan. cukup, ya? ada lagi? terakhir, besokok sintakon ini, menguamkan Kanan. Kanan. kanan Itu uh, Hikmahnya dari sisi kesehatan adalah bahwa Orang kita otak kiri itu kan Beristirahat Biasanya Kegiatan kita sehari-hari itu lebih banyak Menggunakan kanan Sehingga pada saat itu otak kiri di atas Itu bukan Sehingga kita hidup beristirahat Yang kedua bagus kan, ini. Yang kedua adalah uh, Sisi Jantung kita itu kan berada Di sebelah kanan, di sebelah kiri jadi ketika kita ah, Jantung berada di nah, kiri, kiri. kiri ya, ya. nah jadi, terus ya, jantung itu kita tertekan badan kita sehingga jantung bisa mau uh, dengan baik pada saat kita tidur itu yang kedua yang ketiga itu adalah paru-paru kiri kita itu lebih kecil daripada paru-paru kanan, jadi ketika saat kita tidur membuat pernapasan kita jauh lebih lancar itu yang mah yang penanganan banjir di sisi kesehatan. Masya Allah bagus sekali. Saya dapat ilmu dari banyak Ada tiga poin tadi ya. Nah Ini bagus. Yang pertama karena aktivitas kita sehari-hari biasa pakai nah, sebelah kanan. Terus? Kalau, karena otak bagian kiri tuh mengencahiri ke kanan. Oh sehingga istirahatnya lebih mudah. Ya, jadi istirahat lebih banyak. Nomor nah, berjual karena jantung kita dari sebelah nah, kiri. kiri sehingga ketika kita miring ke kanan posisi jantung tidak terbebani oleh tubuh yang sampingnya begitu paru-paru kita yang sebelah kiri lebih kecil sehingga lebih memudahkan masyaAllah pernafasan kita wajib makanya Ada lagi pak saya tadi nggak sengaja bawa baca artikel arah uh, pertama aja orang ngomong tarung noy kok masuk ya terus saya cari di internet pakai bahasa Arab itu Oh iya betul, ternyata Ini bagi orang yang ahli kedokteran ya, Kok si Ar-Rusat mungkin ya Tapi bagi kita yang awam Lata subul humma Jangan kalian mencela penyakit humma Demam Jangan mencela penyakit demam Kata Nabi, Penyakit demam itu bisa Merontokkan dosanya Anak Adam seperti Api bisa Merontokkan karat Si. Betul lagi Intinya jangan mencelah penyakit demam Kan ada suhabriat Kenapa kamu kok menggigil Humma demam ya Rasulullah Semoga Allah tidak merahmati penyakit demam ini Kata Nabi Allah Jangan kau mencelah penyakit Humma Humma itu merontok Humma itu apa sih Demam gerges meriang itu Panas dingin Ternyata dari segi kesehatan Subhanallah ini zaman dulu Nabi belum ngerti alat-alat canggih kesehatan belum ngerti. Ternyata demam itu juga ada manfaatnya. Demam e, itu sebenarnya kalau tubuh kita itu ada bakteri atau virus, maka kita akan apa? Panas lah. Panas itu kan fungsi dari panas tubuh kita itu untuk mematikan apa? Atau mencegah bakteri dan virus. Bahkan saya baca artikel bahasa Arab, terkadang orang panas itu jangan langsung diapa? diobat, biarkan dulu, kasih waktu dulu. Biar bakterinya apa? Mati. Nah, ini kan luar biasa. Jadi, ini, ini masalah kesehatan sih di apa Nabi itu cocok kabeh. Terus termasuk lalat masuk apa? Macuk dawa enggak istimewa mari. Ya, ono masalah anjing kesehatan. Kita tutup sampai di sini karena saya harus mengantarkan anak sekolah. Sebenarnya ingin Jakarta masih banyak pertanyaan tapi harus anterkan sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ini terakhir nih, terakhir sungguh ani. Nah, kita sekarang itu berdoa tiga hawa, yang paling inti di hadapan kita. Doa untuk diberi Allah kesempatan masuk bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu diterjemah untuk mencuci dosa-dosa kita. Makanya di malam Lailatul Qadar di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma innaka afwu tuhibul afwa fafuan kenapa kok bukan allahummaghfir allahumma innaka ghafur tuhibul hufran tuhibul maghfirah faghfirli kan sama aja secara makna nabi menggunakan kata afwu nabi enggak menggunakan kata maghfirah kata para ulama bedanya afwu sama maghfirah itu kalau afwu itu diampuni dosanya dan catatannya dihilangkan jadi kalau kita nih waktu lailul qadar nih Allahumma inna ka'afun Terus tetap alailul qadar Dan Allah ampuni Hilang kapit kejelekan kita Itu kalau afu Kalau mangfirah Itu ya diampuni Tapi catatannya masih Masih belum terhapus lah, Fungsinya Ramadan menghapuskan dosa kita Makanya Nabi mengatakan celaka Orang yang kedatangan bulan Ramadan Sampai Ramadannya pergi Tapi dosanya masih banyak masih belum hilang. Ya, karena memang fungsinya Ramadan menghapuskan dosa. Makanya minta tolong sama Allah, Ya Allah, jumpakan kami dengan Ramadan. Doa yang kedua, berikan kekuatan Ya Allah, beribadah di bulan Ramadan. Doa yang ketiga, setelah Ramadan, Ya Allah, apa namanya, Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Semoga berhormat. Kita tutup dengan kafar tul majlis. Anak Allahumma bihamdika Asyadu Allah ilaha illa adha Astaghfirullah Wa'adhu bilaik Wassalamualaikum Wa rahmatullahi wabarakatuh